Salawatul Salam ala Wa ala alihi ala Nabi, ala Nabi Amin. Insan yang menjana rahim, rahimahillah, rahimalillah. Shalawatul kubalak yang wajib boleh kita lanjutkan kajian hadis hadis nabi saw ada senarai apa yang penawian dan adalah perumpamaan dan pembahasan yang ada hadis yang ke-41 dan ke-42. Hadis yang ke-41 adalah hadis dari Abu Muhammad Abdullah bin Amari bin Al-As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ushollallahu alaihi wasallam bersabda la yumil ahtaqam. Salah satu bagian dicatat betul-betul bagaimana -betul Harta yang unak Allahmu dapatkan lima cintu bihi Sehingga tawa nafsunya dan mengikuti apa yang aku ajarkan Hantamu yang mengatakan hadisun sahibu dan hadisun sahih Tawainamu di kitab berpucah di isna din sahih Dan kami dapatkan riwayatnya sudah kitab berpucah dengan salat yang sahih lemar kualitas hadis ini diperselisihkan kita lihat di sini pendapat al kafit anawwi yang menilainya sebagai hadis yang sahih dan sebagai ulama menilainya sebagai hadis yang baik hadis yang lemah misal mengocar al hambali bisa dipilih untuk al anawwiyah jamilulom dan hingga Sahabat yang menuliskan di sini Abdullah uh, Abdullah bin Amr ibn al-A'as Beliau dan ayahnya Amr ibn al-A'as Berhidrah ke Madinah sebelum Penanggungan kepermengkan Bahkan Abad Aslam kebila habihi Dan Abdullah ini malah masuk Islam Lebih dulu daripada ayahnya Dan sahabat Abdullah bin Amr ibn al-A'as Dan sahabat yang terkenal Terus suhu-suhu Jangan beribadah Sampai-sampai diteguh Mereka lebih Salah Allah Karena Intensitas ibadahnya Yang nilai Perlebihan Dalam masalah Kejapuhan Dalam masalah Solah Malam Demikian juga Dalam masalah Puasa Dan sebenarnya Abdullah Sahabat yang paling banyak Mendapatkan hadis Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun Abu Waiwah yang paling banyak Meriwatkannya Kenapa demikian? Karena Abu Waiwah memang fokus Untuk dan Memintarkan hadis yang dia dapatkan Setelah waktu lagi ini Bersolah dapat palih ibadah dia lebih dominan pada ibadah individual yang dia Sehingga hadis yang dia rewetkan tidak semuanya Abu Waiyawah Padahal aslinya hadis yang dia dapatkan dari Nabi itu lebih banyak daripada yang didebatkan oleh Abu Waiyawah Beliau wafat tahun eh, 63 Hijriah Maka Nabi katakan salah satu kalian di dalam beriman Yaitu iman yang sempurna Sampai kecemburannya dan keinginannya Mengikuti apa yang Nabi ajarkan Maka tema besar yang ada dalam hadis ini adalah Wajibnya tunduk dan patuh kepada ajaran Nabi S.A.W Nabi kabarkan dalam hadis ini Seorang itu tidak akan memiliki iman yang sempurna sampai keinginannya, kecenderungannya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita petik dari, dari sini seorang mukmin yang sejati segala keinginannya bersih dari keinginan-keinginan yang melanggar syariat Allah. Dari sini menunjukkan siapa yang keinginannya mengikuti Quran dan Sunnah, kecintuannya dan minatnya adalah ketaatan, apa yang jajar Quran dan Sunnah adalah orang yang sempurna imannya, tidak minat dengan hal-hal yang maksiat, ya, minatnya adalah mencari petunjuk Nabi dan sibuk mengamalkannya, itu yang keinginannya, itu interestnya. Itu perhatiannya. Maka cila orang yang sempurna imannya. Maka hawa nafsunya mengikuti apa yang nabi, apa yang nabi ajarkan. Maka di sini menunjukkan bahasa mengikuti hawa nafsu itu akan mengambilkan orang dari jalan petunjuk. Dan secara pecah langsung Alhamdulillah jadi iman bertambah dan berkuah Dan iman yang pertama Dan iman yang sempurna Yang keinginannya dan kecenderungannya Adalah apa yang diajarkan Jika itulah yang sempurna Terutih saja yang kuah Sempurna Terutih saja yang kuah Kemudian habis yang terakhir Khabarin awalnya adalah dari sahih asy-Syimari, Rasulullah A. S. yang mengatakan, aku datang surah Al-A'zam berserta kalau Allah taala Allah berfirman pada hadis jadi benar adab Allah berfirman bahaya anak keturunan anda. Innaka engkau matau mata'uni wa tawta ni wa tawta ni sala ma antak berdoa kepadaku dan berharap kepadaku khofatulaka maka aku ampuni dosa-dosamu ala hukamika atas semua dosa yang berasal dari dirimu akan aku ampuni wala ubali dan aku tidak peduli betapa pun besar besar dosa itu jadi benar ada baik Anak keturunan Adam, lebar lebar bulu buka anak-anak semai. Seandainya dosa-dosa mu itu anak-anak sama, anak-anak sama menunggu yang ada di langit Maknanya nyata atau mana kehawaan terpisah apa yang nampak di atas. Yang biasa orang menyebutnya dengan lami. Makluman dan nyata memberikan banyak sampai memenuhi apa yang ada di atas kepala kita. Sumpah tempat tani kemudian pemohon ampun kepada hafal tulang maka akan aku ambuni, wakubali dan aku tidak peduli. Wahai anak keturunan Adam, inakalapakat ini. Bikawabit abdi khataya Saatnya kau datang menghadapku Dengan sepenuh bumi Khataya Dosa Tummalakitani Lagu suku Lagu suku Bishayah Dan kau berjumpa denganku Dalam keadaan Kau tidak Manakutukanku Dengan sesuatu apapun Laateh tukar Bibuwa pihak Berfirotan akan aku Datang kepada Lumpumi mahu Ampunan ampunan. Kata An Dawi awak sendiri dan terlebih terlebih mengatakan hadis Hasan Sahih. Di sini dijelaskan maka awak Islam selama berdoa kepadaku. Yang dimaksud dengan doa di sini adalah Engkau meminta kepada kepadaku agar aku mengampunimu doa Ya doa yang dimaksudkan adalah doa memohon ampunan Dan kau berharap kepadaku yaitu Engkau berharap ampunanku dan tidak putus asa Alam akanemika alai alam akanemika min ma'asim Semua ma'asiat yang berasal dari dirimu La Lahubani tadi terjemahnya aku tidak peduli. Di sini dijelaskan maknanya Allah yang ampuni wala yang kusufir mulki syah. Aku tidak peduli apakah ampuni karena hal tersebut tidak membahayakanku dan tidak mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Maka aku nggak peduli untuk mengampuninya. Meskipun demikian banyaknya karena itu tidak mengurangi eh kekuasaan sesekit pun dan tidak membahayakanmu Maka isi hadis ini adalah motivasi untuk bertobat dan tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini membahas tentang tauhid, keutamaan orang yang bertauhid dan tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu apapun maka ini ini, bisa kita dapatkan juga di iman. Kita bertauhid, tiba ketap bertauhid, maka itu firmanatululoh dan sebetulnya tauhid itu menghapus dosa. Kepemantauan bertauhid diambil dari ketika datang menghadapu menghadap Allah dalam keadaan tidak menyentuhkanku dengan sesuatu apapun. Artinya jelas soalnya, betul-betul, betul, -betul, betul, -betul Tauh'id Tidak-tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun Baik syulkun akbar ataupun syulkun asr'al Dan apa hikmah kenapa? Dan e, apa hikmah an nawmi menjadikan hadis yang berisi roja? berisi harapan itu sebagai hadis yang terakhir di Al-Qa'in Na'wiyah sebagai hadis penutup kami berikanlah sejujurnya seorang itu menutup hidupnya Ini, menutup hidupnya dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka sebagaimana Al-Qa'in Na'wiyah ditutup dengan O'ja maka kembali jalannya orang menutup hidupnya dengan wajah dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kan itu Nabi katakan di hadis sahih camalah kalian di dunia kecuali keadaan dul bait santap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sembuhan yang ditujukan kepada seluruh anak keturunan Adam bahasanya mereka jika mereka memohon ampunan dan berharapan maka Allah Taala dan tidak putus asa dengan taunya Allah maka Allah akan ampuni Allah akan memberikan maghfirah untuk dosa-dosa mereka dan maghfirah itu mengandung dua unsur ditutupinya air dan dosa dan dimaafkan serta tidak dihukum. Karena bang itu jambil kata kata kata filfa yang ya, itu itu penutup kepala pasangan baju besi. Jadi gambarnya boleh jadi kalau ada gambar yang diberikan di eh, ketika ada Mungkin film yang menggambarkan keadaan di masa Omawi Maka mereka pakaian tentaranya tentangnya ada tutup kepala Itu mirfad Yang mirfad itu fungsinya tentu ada dua Menutupi kepala dan menjaga kepala dari panah Dia tidak menjaga kepala dengan pedang Namun dia menjaga kepala dari panah Maka ada menutupi dan menjaga Menjaga dari dampak buruh ya, Karena itu makam malviroh itu menutupi dosa Tidak terburukah, tidak dipermalukan tidak ketahuan Dan menjaga diri dari bahaya dosa Dan bahaya dosa adalah hukuman Maka bebas dari hukuman Itu malviroh kemudian Allah sampaikan seabad, seandainya dosa manusia itu sampai sampai langit, apa yang nampak dalam pandangan kita ketika kita berada di bumi dan melihat ke atas, semua hanya sampai tertutup dosa. Artinya dosa itu menutupi bumi, akan tetapi orangnya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, artinya bersih bukan hanya dari jalur cirkon akbar, namun juga dari segala asal. Tanpa tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, sesuatu apapun yang berharga, jadi tidak enteng. Ya. Kalau di atas segala asal, oh ya, enteng dan pelan-pelan mengklaim dirinya telah bersih dari segala macam liar ya. dan semua. Maka jangan berjumpa dengan Allah Jangan berjumpa dengan Allah Jangan sesuatu apapun Maka akan mengabulinya Maka jalanlah disini sehingga Ada doa dan motivasi untuk Memulihkan Ibadah hanya untuk Allah Karena Ibadah yang mulih hanya untuk Allah Tanpa noda apapun Tanpa syirpun Baik syirpun akhbar Menyebabkan asmal Semisalnya Maka itu adalah sebab untuk mendapatkan ampunan Dan sebab untuk mendapatkan keselamatan Ya eh, Kenungan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama di sini menjelaskan betapa luasnya kasih sayang Allah. Maka sebanyak apapun dosa manusia Allah bisa maaf. Mestilah sepuluh pun. Maka itu menikah betapa besar sayangnya Allah Subhanahu Wataala. Kemudian habis ini menjelaskan bahasannya Allah cinta hamba yang mau berdoa, berharap dan memohon Lafil akulah Allah Subhanahu Watahu. Kemudian yang ketiga habis ini men menjadi jalin bahasanya iman kepada Allah adalah syarat antara ampunan untuk dosa. setentuh hanya orang yang beriman yang berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kemudian di sini melihat jika seorang khatib dengan khotbah nan Maka Allah akan mengampuni dosanya Seberapa pun banyaknya Diambil dari kata-kata Suma setelah kata-kata ini Kemudian kemohon ampun kepada aku kepadaku. Jadi dengan Mohon ampun kepada Allah Itu bukan hanya sekedar ucapan Yesa Namun Yang namanya apa ya betul-betul Mohon ampun kepada Allah Adalah awal yang bertawbah Awal yang dan semua-semu bertolak. Itulah orang yang mohon ampun. Ada pun orang yang uh, mulutnya kometis tipal, memohon maafnya tetap jalan terus. Maka jadikan orang yang mohon ampun kepada Allah. Namun orang yang mengejek Allah subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menyebabkan pertama ikhlas Bahasa ini adalah sebab terjaga segala kecelekan Dan pangkal kecelekan adalah keusahaan Orang yang ikhlas, orang yang menuhi hmm. ke... Maka Allah ampuni dosa-dosa Kemudian di sini terdapat penjelasan tentang beberapa sebab maghfirah. Pertama adalah doa. Ma ta'awdani, selama kamu berdoa kepada-Nya. Yang kedua hojah. Ma ta'awdani. Dan berharap dan tidak putus asa. Yang ketiga adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sumbas terbar tadi, kemudian yang keempat adalah pohid Kembali kita tidak tersukubi syairah Ini empat empat sebab yang ada dalam hadis ini Yang merupakan sebab diampuni yang dosa agar tidak putus asa dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu maka berdasarkan hadis ini maka inginkan oleh Islam adalah memperbaiki orang yang salah ya, membina orang yang salah, orang yang bermaksia agar berubah jadi orang yang baik bukan membina saatannya membinanya berubah lebih baik. Rancangan itu dibukakan, disampaikan, dibukakan pintu taubat. Jika lakukan yang benar, Ajakan yang benar e, adalah memberikan harapan kepada mengembirakan manusia, memberikan harapan kepada manusia. Sesenyap tetap luas Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berubah kepada yang lebih baik. Bukan dengan melakuk-lakuk di manusia Dan melibatkan manusia putus asa Dari kasih sayang Allah SWT Kita dimiliki dakwah yang benar Ajaan yang benar Dakwah yang benar adalah yang Membuka harapan, mempengarakan Memotivasi Allah untuk berubah Kara yang lebih baik Dan memberikan harapan kepada Asalnya ampunan dan kasih saya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini menunjukkan bahawa manusia itu tercipta dalam kondisi lemah dan memiliki banyak salah namun pintu kasih say Allah Subhanahu Wa Taala tak balik Udah secara tidak langsung hati ini mengajarkan kepada kita untuk punya rasa malu kepada Allah Subhanahu SWT. Lihat Allah menyeru orang-orang yang uh, bergerimak dengan maksiat, bergerimak dengan kedugahan, kedugahan, menantangnya, berang dengan aturan-aturannya. Maka apa yang Allah katakan? Kalau katakan secara tidak langsung dengan di sini, menuju kasih sayang yang murni bukti segala sesuatu, Padahal mereka adalah kalau dosa, wa awen tuhaka, wa awen kuha jangan, awen tidak terima kasih, awen tidak bersyukur, ya, digunakan nikmat Allah untuk aksi atau bahagian daripada yang harus kita tetap dan merendah jalanannya. Kami masih berdemikian Allah tidak tutup pintu taubat pada tiada barang mereka, mengkau buka lidah mereka. Maka seorang yang melihat dirinya kemudian membaca hadis ini, maka apa yang terjadi harusnya man, harusnya man kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ini... evaluasi diri, melihat keadaan kita Bagaimana keadaan diri kita, amal kita, syukur kita, ibadah kita Dan setelah itu melihatlah dan menerotalah hadis ini Tetap kesalahan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Orang-orang saja tidak kemudian dibinasakan Namun dimotivasi, ayat berubah Ya, Sungguh luasah Allah subhanahu wa ta'ala Jangan putus asa Berdo'alah mohon pada Allah Kampunannya ya. Sungguh-sungguh Berdo'ah pada orang-orang kepada Allah. Maksud Allah Makan Bukan bersikmah Bukan di sini mengacangkan kepada kita Untuk menyarankan maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ika juga disini mengajakkan kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah Dan Allah menurut sangkaan amalannya Sehingga kurang lebih isi di antara isi dan tanaman dan pelajaran yang bisa kita petik dan kita beli dari Hadis yang ke-42 dari Al-Main Na'uliyah Ya, dengan ini maka akhirlah eh, materi dan dan bacaan eh, bacaan kita dari Almarin, akan juga ada pertanyaan berkenaan dengan dua hadis yang akhir Pada dasarnya haji sah tidak boleh jadi kriteria dalam tidak bisa menjadi pedoman dalam amal. Namun tak fikir satu haji tidak berarti tentang muatan dan kontennya tak. Kalau kemudian haji yang ke empat tadi maknanya seperti mana yang kita sampaikan, bahasanya maknanya adalah keinginan, kecenderungan, minat. Pada yang baik-baik, muka ya, benar Oh ya, sempurna imannya Itu adalah dirapukan Maksudnya orang yang minatnya taat, ya, Kejentungan yang kebaikan Yang dicari Adalah Proyek-proyek surga Proyek-proyek akhirat Tak punya minat untuk Hal-hal yang dihubungkan diri dari, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak punya respect Respeknya taat, itulah keinginannya, itulah respeknya, itulah hatinya. Ia, maka tidak jarang berasalnya cerita Allah yang semua diterima. Mon tentu kemudian uh, satu hal yang patut untuk ya untuk e, satu hal yang juga patut kita perhatikan ya tentu harus yang Sahihnya di dipersilisikan tidak semisal dengan hadis yang tidak disepakati Maka kita bisa mengambil manfaatnya ya. e, Kita katakan berdasarkan menurut ulama yang menilai sahih Maka maan hadis, demikian demikian, demikian demikian Dan masalah apalagi kontennya juga eh adalah positif dan tidak ada dia bertentangan dengan denda-denda yang lain ditambah dengan denda-denda yang lain. Jadi habis Umpat yang paling menjawab adalah ingat mati ya, Umpat yang paling menjawab ingat mati Orang berlaku di dunia Kerana tidak ingat mati ya, Dan Umpat yang paling menjawab adalah menyadari Bahasanya mati itu tiba-tiba Dan boleh jadi pada saat Seperti itu dia mati ya, Jika dia kecanduan Dengan dia ya, Maka boleh jadi pada saat seperti itu dia mati Nah, coba dia berpikir, kira-kira tidak -kira, kira -kira dia mati dalam wadah seperti itu Tentang seperti itu pelajar penyawaan Dia memilih atau dia senang Atau kan dia sedih? Atau malah dia masuk budur? Nah, manusia memoskowi dia mati dalam keadaan uh, nyetel semacam itu nah, Kalau dia masuk budur nanti kan saya tidak tahu sudah mati nah, dia... Pas kemudian tetangga macam-macam pada -macam, tahu Pas matinya, pas nonton mati, pergi Apakah kemudian dia masa bodoh? Nanti kan sudah mati, saya tidak tahu dia. Apakah kemudian dia, jika dia bayar tangan ke zaman Bagi itu obat yang paling menjawab Ingat nanti, saya mati kata -kata. dan tiba-tiba Saat seperti ini saya mati, satu mungkin. Kalau itu bukan sekarang, berjadi eh, nanti berjadi besok. Pas seperti ini saya mati, suluh hati. Maka orang akan kemudian takut. Nah, kalau kemudian dia tidak mati itu buruh, betul betul masuk dalam jadinya. Semua karena orang yang eh, nyaman nyaman saja buat mafia itu. Sebab, pokoknya adalah kerana dia tidak ingat mati Dan dia tidak menyadari bahasa mati itu dia tidak dekat. Dia Dan dia tidak menyadari mati itu tiba-tiba Dia pikir, ya, kalau saya mau mati, nanti sakit dulu Nanti saya ada kesempatan untuk berperubahan Sehingga dia berani seperti itu Kalau dia menyadari bahasa mati itu datang tiba-tiba Tapi mati itu datang tiba-tiba, sewaktu-waktu so, tidak harus saya sakit dulu. Tidak tunggu saya mati dulu. Eh, dan tidak harus menjadikan tanda sakit dulu. Terus jadi kesehat wakafiyah. Tiba-tiba mati. Hmm. Habis nonton berkeluan tidur dan babas mati. Hmm. Ya, maka dia akan taruh. Maka ketika seorang uh, habis makan maksia, Semacam itu, kemudian setelah itu dia istirahat tidur, maka coba bayangkan Kayak-kayaknya saya tidur kemudian saya bebas eh, Saya tidur dan bebas mati Apa yang? Eh, saya bukan beri, bukan? Kalau masih punya rasa takut kemudian ngeri eh, Maka itu bisa jadi jadi peringatan bodinya oh dan dia apa sambutan dia itu semo dia dan tahu salah satu dia ada dia ada Satu semanusia Pemirsa dan pemirsa Satu saja telah ditakdirkan Sebagaimana dia juga ditakdirkan Kaya atau miskin Namun uh, Kita Yakin bahasanya Kaya dan miskin sudah ditakdirkan Namun itu tidak mengharap kita untuk bekerja Mengharap kita untuk Mencari Jalan miskin sebaik-baiknya Dan kita yakin Kaya dan sudah ditakdirkan jadi sudah kita berbicara cara mengenai kita untuk berusaha Maka jadikan Cara yang benar adalah mengimani Mengimani status kita sebagai pengundi raka atau pengundi surga Sama kita tidak tahu Apakah kita nanti cipu orang kaya atau orang miskin Kita juga tidak tahu apakah kita pengundi surga atau pengundi raka takdir Sama Tiba-tiba Rejeki dan kaya dan miski eh, Takjil tentang kepastian Kita itu mengatakan kaya dan kaya Miski tidak menghargai kita untuk Melakukan yang terbaik eh, Dalam masalah Tapi kita kecepatan yang tidak Maka pengetahuan kita Iman kita kalau Status kita perulih surga, mulai itu sudah ditakdirkan Semestinya kita tidak menghalangi kita untuk makanan yang terbaik untuk akhirat kita Itu benar-benar untuk akhirat kita nah, Ini sama Orang oh, yang tidak membutuhkan sikapnya yang sama dia kontra dalam iman ini Kontra fitur dalam iman yang bertakdir, sama-sama semuanya ditakdirkan Jadi ditakdirkan, kaya jenis yang ditakdirkan, perulih surga, mulai melunis neraka, terus ditakdirkan Bagaimana kasih kami guna masalah takdir rezeki ya, maka itu sikap yang benar berkenaan dengan salah memahami takdir di status hati mengusung kata-kata mulia delay okay, mudah menyenangkan ya, dan kita tafsirkan atau ada orang yang memaknai jangan-jangan maknanya demikian demikian yang baik-baik dan masa sebagai sedang untuk motivasi sedang bergerak, ya, misalnya mimpi seperti ya, mbak. Punya rumah. Itu juga. Oh. Artinya memang hanya. Misalkan segini lancar. Ya. Cuma ada positif-positif. Maka. Tidak mengapa sebagai motivasi. Sebagai penyelamatan. Sebagai penyelamatan. Oh, mimpinya. Punya rumah cucu juga. Wah. Tidak berkembira. Oh, tanah bunyikan mahal. Pemimpinnya pokoknya rumah di surga, rumah, rumah di Jogja Nanti betah saja orang Jogja, tempat dapat isi orang Jogja Rumah saja pasti sebagai kabar gembira, motivasi, betul, masalah Itu cuma untuk putar saja tidak Ini tiga ini Ya. Yeah. Oh, ya, yeah. yeah, uh, yeah, Ada kuis uh, minta dari panitia. Yeah. Silakan kemudian eh uh, bantu catatan. Seperti mau jawab silakan ya penglihatannya catatan. Yeah. Uh, sebutkan Sekalipun ada masalah. Alhamdulillah. Hmm. -huh. Maklumkan ada dua punsel tadi saya jelaskan. Baik. Eh dari apa. Semoga empat sebah ampunan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kesempatan ini dan kesejahteraan di sana wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pencatatan sejarah kita ini demi manfaat, demi penguatan iman, demi perbaikan amal dan demi demi memuahkan semangat beribadah kepada-Nya. Dengan rahmat ini, wasallatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Alhamdulillahillahi subhanahu wa